Hatodik fejezet. Éberen pihenni a legnehezebb feladat. A test elernyed, elszáll az erő, miközben bármikor újra ugrásra készen minden porcikád. Álomba zuhansz, de az agyad figyel a neszekre. Rögtön reagál, ha veszélyhelyzetet észlel. Alvás közben sem lankad a figyelem. Nincs deltás, aki nem így alszik bevetésen, hiszen erre is kilettünk képezve. Ha megvan az egység ideális létszáma, akkor váltásban pihenhetünk. És nem az éber alvást választjuk, de jelenleg csak ketten vagyunk póllal, ezért nem igazán dőlhet hátra egyikünk sem. A kiképzésünk során elsajátítottunk egy technikát, ami biofeedback néven ismert. Ennek alkalmazása azt jelenti, hogy a testünkben zajló élettani működéseket a tudatunkkal szabályozzuk. Vannak olyan egyszerű részei, mint például a koncentráltság maximalizálása, az éjség, a szomjúság, vagy akár a székletűrítés időzítése, de ez csak a kezdet. Mivel nekünk harci események között van szükségünk arra, hogy uraljuk a testünket, kicsit komolyabb tréninget kaptunk. A légzés szabályozással nyugodtak maradunk. Ne feledjük el, hogy amikor lőni kell, fontos a precíz mozdulatsor. Ha rosszkor vesz levegőt, az ember garantált, hogy mellélő. Minden embernek megvan a saját fájdalom küszöbe, de ez is csak jócskán túlszárnyalható, irányítható. Nyilván nem életveszélyes sérülések kínjának csillapítására gondolok, hanem olyan okéra, amik képesek elvonni egy akció közben a figyelmünket. Egy fejfájás vagy apróbb sérülés nem játszhat szerepet ilyenkor az életünkben, ezért sokszor csak bevetés után engedünk utat ezeknek az érzéseknek. Az embernek minden porcikája reagál a stressz még a bőre is, ami izzadni kezd. Ezt is ügyesen tartjuk kordában egy hosszas várakozás során. Krízis helyzetben az izmok görcsösen húzódnak össze. Rángást idéznek elő, ami egy rajtaütés alatt pontatlan találatokat eredményezhetne, így az izmainkat is a tudatunk uralma alá vonjuk. És van még egy fontos dolog, amire csak kevesen képesek. Lassítani tudjuk a szívverésünket, amivel sok minden másra is kihatunk. Egy több órás várakozás közben fontos a végtagok pihentetése, vérbőséggel melegítése, miközben csak kevés energiát használhatunk fel. A felületes alvás tehát semmiképpen sem nevezhető igazi pihenésnek, hosszú távon nem alkalmazható. Ott kezdődnek a problémák, ha az ember nem képes irányítani a megtanultakat. Sok katona otthon is holdkórossá válik. Az agyuk alaposan elbánik velük, még békeidőben is a megélt háborút vetíti eléjük, a múltba löki őket vergődéssé válik a civil élet. Nekik a halál minden nap, minden éjjel beköszön, mintha lenne arra egy iratlan szabály, hogy aki egyszer háborúban vett részt, annak háborogjon örökre a lelke is. Még úgyis, ha az a részvétel valójában a béke fenntartása. Békét fenntartani, háborúval. Furcsa ellentét. Fegyverrel a kezedben túlélésre kiképezve, valakik életére törve kimondani magadról, hogy békefenntartó vagyok, a legnagyobb ellentét, amit ember véghez vihet. Ezernyi érzést taszított ki ebből az ellentmondásos helyzetből, ezért jelentkeztem a Delta Force-hoz. Az akkori parancsnokom azt mondta, békefenntartó ne jelentkezzen különleges alakulathoz, mert el sem tudja képzelni, micsoda képzés vár rá. De engem, attól a szomáliai akciótól kísértett ez az egész, már-már már elhittem, hogy mindent láttam. Engem már nem érhet pofon az élettől. Hát, ököllel mászott az élet az arcomba. Nem pofontosztott, hanem káóval nyert ellenem. A parancsnoki levél után megkaptam a kiváló szolgálati kereszt katonai díjat. Nem voltam büszke, sokkal többet akartam. Nem csak a próbálkozás elismerésére vágytam, hanem arra, hogy valóban életet mentsek. Gyerekeket, nemzeteket. És nem érdekeltek a kitüntetések. Magamnak akartam bizonyítani. És talán apámnak. Erőmet felbecsülve tévedtem. Mert a kiképzés valóban minden várakozásomat felülmúlta. Fokozatok vannak a tréning lelki útvesztőjében, talán úgy, mint a haldoklásban. Ezt nem akarom. Aztán, amikor túllendülsz, fölteszed a kérdést. Ez velem történik? Ide való vagyok? Választ sem tudsz adni magadnak, mert hallod a családtagjaid, barátaid szajkózását. Nem fogod bírni. Ne gondolt, hogy szégyen, ha feladod. Aztán jön a dac. Azért is megcsinálom. És mikor már tested lelked a menekülésért kiáltana, mert ez nem oké, akkor megadod magad a feladatnak. Behódolsz, és elfogadod, hogy életed végéig más sem jut majd neked. Tiéd a fájdalom, a dicsőség, a hit a saját erődben. Ezt az egyet senki sem veheti el tőled, még egy kibaszott terrorista sem, aki úgy el téged a föld színéről, mintha soha sem léteztél volna. Mert igenis léteztél. Minden katona hisz abban, hogy az eszme, amit nem hagyott halni, tovább viszi őt, egy földben rothadó test lelkét. Beszívom a levegőt. Nedves föld és fű érzem. A vég mindenhol jelen lehet. New York közepén a beton egy sivatagban, egy erdőben. Mindenhol ott lehet, és ahol katona van, ez főképp igaz. Vadászik ránk a halál, és mi nem menekülünk előle, ahogy egy okos vadászhoz illik, hanem le akarjuk győzni. Pedig a halált nem lehet legyőzni. Megdörzsölöm a szemem. Ki kéne kapcsolnom, de nem megy. A pilóta véres testét látom magam előtt. Elképzelem, hogy a földben élő apró állatok már kiszagolták a húst, és rávetették magukat. A sejtek már bomlanak. Bűzleni kezd. Jól lakik belőle meg annyi élet, és csak a csontjait hagyják hátra. Levegőért kapva felülök. Próbálok megnyugodni és minden ideg arra koncentrálni, hogy az elme csak egy része az embernek. Feladat van. A tettekre kell összpontosítanom. Nem engedhetem, hogy a múlt és az érzéseim átvegyék fölöttem az uralmat. Úgy határozok, hogy leváltom polt az örködésben, ezért feltápászkodom és óvatosan körbe kémlelek. Nincs a helyén. A hold bevilágít a fák között. Jól esne most a tűz, de nem engedhetjük meg magunknak. Valamikor a lángok a pusztulást jelentik. Valamikor életet, bástyát és páncélt. Hangokat hallok, ekkor, mint egy eszmélésként az alanyt kutatom a tekintetemmel. Sehol sem látom. A hálózsákja félredobban nyugszik a falevél ágyon. A picsába. Oda sietek. Megfogom a durva posztót, még meleg. Tehát most kelt föl. Pól előttem terem, rögtön mentegetőzni kezd. Csak pisáltam. Összevonom a szemöldökömet. A nő háló felé bökök, remélve, hogy Paul tudja majd hol van. Válaszul felhúzza a vállát. Paul baszki, Suttogom. Ha már egy őrséget sem lehet rábízni, akkor mit? Némán fülelünk. Mutatom neki, hogy maradjon ott, ahol áll. Újra hangokat hallok, mint a köhögne valaki. A zaj felé indulok, mindössze pár lépést teszek. A félhomályban meg is látom. A keze egy fán támaszkodik. A teste előre dölve hullámokban táncol. Hány? Egy ideig nézem, és bár teljesen magamnál vagyok, ismét a múlt képeik húsznak belém. Be Láttam már embert úgy meghalni, hogy a létező összes testnyílásán át távozott valami. Pokoli. Olyan volt, mintha a teste mindent ki akarna dobálni magából, abban reménykedve, hogy az apró részek majd összeállnak egy másik testé, ami ép és egészséges. Megrázom a fejem, felé indulok, ő éppen kiegyenesedik. A kezével megtörli a száját, a torkát köszörüli, majd sírni kezd. Megtorpanok. Egy beteg testen segíteni könnyű, de egy sérült lelken. Pont én. Én. Én magam is az vagyok. Sérült, beteg lélek. Jól vagy? Megugrik felén pördül. Hagyjál te hülye, tűnj el innen. Meginog. majd nem elesik, ezért próbálom elkapni. Hiába az ellenkezés és a szavai. Ő is a karom után kap, így álva marad. Kiegyenesedik, de a következő pillanatban visszarántja a kezét, és köhögni kezd. Tudnom kell róla, ha megsérültél a balesetben. Nem sérültem meg, semmi bajom, húzzál innen. Az nem fog menni. Azért vagyok itt, hogy vigyázzak rád. Mintha az előbb nem szenvedett volna felnevet. Ne túlozz! Te azért vagy itt, mert ezért kapod a fizetésed. És fontos ez. Elkomolyodik, majd egy ideig a szemembe néz. Tudod, miért fontos? Nem felelek csak felhúzom a vállam. Van egy olyan érzésem, hogy megadja majd a választ. Azért, mert te valami Istenverte embernek képzeled magad, aki életeket ment. Mert te vagy a hős, az amerikai. Közben lenézel engem. Engem, aki lehet, hogy reménytelen harcot vívok, és nem fizetségért, csak a népem szabadságáért. Az utolsó szót elnyeli, mintha hibát vétene azzal, hogy kimondja. Tehát politikai ügy. Venezuelai vagy kolumbiai politikai ügy. Valójában nem is érdekel, hogy ki ő. Egy df fest nem kérdez. Teszi, miért küldték. Egyetlen egy oka van annak, hogy nagyon szeretném tudni ki is ő, az pedig az, hogy ez a repülő baleset rohadt gyanús. Sőt, az egész akció az. Sem a csapat, sem a feltételek nem voltak okék. Mondhatnám, hogy eleve kudarcra volt ítélve. Persze a balesettel senki sem számolt, de így már egészen más a leányzó fekvése. Megjegyzem, hogy egy szavával sem értek egyet. Sosem képzeltem magam nagy embernek. Katonaként nem is tehetem ezt, mert alaposan belénk verték, hogy mindenki pótolható. Hűs. Ki akar hűs lenni? Gyermekként és kívülállóként talán lebeghetnek a szemed előtt ilyen képek, de valójában mi pont a hűsiesség ellen harcolunk. Ahol hősé válhatsz, ott mindig jelen lehet a végzeted is, nem csak a kitüntetésed lehetősége. Én apámat hősnek láttam. Ő volt az én hősöm. Az én utam. Az én eszmém. De ráléptem arra az ösvényre, és azzal szertefoszlott minden, amiben hittem. Bezáródott a gyermeki szemem. Felnyílt katonaként, és olyan képeket vetített elém, amit senki sem láthat, csak aki fegyvert fog és harcol. Melyik népről beszélünk? Újra a fára támaszkodik. Köhög, egy ideig várok, hát ha megint hányni fog. Szemem előtt önti el a testét a velejték. A nyakán, az arcán és az alkarján is cseppekben áll az izzadság. Valami ellen vagy valamiért harcol a teste. Elvonási tüneteid vannak? Kérdezem, és tényleg ügyelek rá, hogy szerint legyen a hangom. Baszódj meg! Mire lenne szükséged? Nem néz rám, csak a fatörzsére mered. Megdughatnál, az segítene. Sokat megértem már. Bántak már velem kedvesen és úgy is mint egy pondróval. Az emberi jellem sokfajtájával találkoztam, a drogosok sem kivételek, de ez a nő túlmegy minden határom, mintha szex valami gyógyszer lenne neki. Az első pillanattól kóstolgat, és kezdem nem érteni, mi a célja. Ahhoz pont nincs kedvem, de vannak gyógyszereink. Ó, C-vitamin, azt edd meg te. Váratlanul kapok érte. Hadakozni kezd, de nyilván nem sikerül menekülnie. Vadur rángatom az ingét. Egy idő után lett és hagyja, hogy szabaddá tegyem az alkarját. – Most mi van? – kérdezi mérgesen. – Nincsenek rajta tűnyomok. Ettől kisé megnyugszom. Ha heroinista lenne, a pokol várna ránk. Nem csak rá. – Füvezel? Vagy kokainozol? – Még között hozzá. – Ellököm, végigmérem. Ő az ingét hajtja vissza az alkarján. – Akkor… – Mondod vagy nem? – el Te tudod? – Megfordulok. Vissza akarok menni, de nem bírom ki, hogy ne tegyek rendet a fejében. Talán most elég tiszta. – Tudom, hogy ez nem megy szóra, de itt az ideje, hogy leállj a szerrel. Soha jobb alkalom. Egy vagy két hétig el fog húzódni. Szenvedni fogsz, mint a kutya, de utána minden rendben lesz. Egyébként meg nincs más választásod, mert itt a dzsungel közepén nem terem kokaim. Szeliddé válik a tekintete, oldalra biccenti a fejét. Szenvedni fogok, mint a kutya. Kérdez vissza engem idézve, mire bólintok. Figyelj, én minden nap szenvedek, mint a kutya. Semmilyen módon nem reagálok. Noha talán nem ártana annyit kiszednem belőle, amennyit csak lehet. Egyelőre azt sem tudjuk, hogy ez a szerencsétlenség valami szabotás vagy véletlen baleset volt-e. Ahhoz legalább sejtenem kéne ki ő. Ne hozd nekem az észt. Hidd el, a fönti eléggé megtöltötte a kaponyámat. Azt kötve hiszem. Egyikünk sem normális, mert az, hogy itt állunk egy őserdő közepén, nagyon azt mutatja, hogy elkúrtuk az életünket. Ha ilyen okos vagy, miért nyúltál a szerhez? Még magam előtt is szégyellem magam ettől a kérdéstől, mintha nem tudnám. Hány és hány leszerelt katona válik a drogádozatává. Meg annyi önmagát sanyargató, romboló elme, akik a pusztulásig nem nyugszanak, mert arról már nem is beszélek, hogy hányan lesznek öngyilkosok. Mert túl akartam élni. Igaz lehet. De ennek az ellenkezőjért is képes valaki a droghoz nyúlni. Túlélni, vagy belehalni. A Delta Force fő feladata a terrorizmus elleni harc. Mi nem békét tartunk fent. Minket kifejezetten gócpontoknál vetnek be. Éppen ezért szinte garantálható a harc. Míg egy békefenntartó hazamehet úgyis a misszióból, hogy nem került éles helyzetbe egyszer sem, addig a különleges alakulatok tagjainál ez kivanzáról. Amikor túl voltam a kiképzésen, büszke voltam magamra. A legszívesebben világgá kürtöltem volna, hogy megcsináltam, és ez nem is csoda, hiszen embertelen földi poklot jártam meg a bajtársaimmal együtt. Minden kézi fegyver használatára tökéletesen kiképeztek, csak úgy, mint az ejtőernyőzésre vagy a túlélésre a sivatagban és a hegyekben. A túszok kimentését elhagyott épületekben gyakorlatoztuk, és hiába tudtuk, hogy nem éles az akció, az adrenalin már akkor dolgozott bennünk. El lehet képzelni, mekkora a nyomás, ha valóban egy civil élete van rád bízva, főként, ha gyerek vagy nő. Magot ültettek el az elménkben, amely minden akció közben gyökereterezt, majd ki is virágzik, hogy újra és újra átadja az üzenetét, a szabályait. Végigvinni az akciót a lehető legminimálisabb veszteséggel. Igen. A veszteség emberéletet jelent. Pontosan azt, amit elföldelünk, és megrohad a felszín alatt. Ne, ne gondolj erre. Hogy mire gondolok szívesen? A fiatal reménnyel telt szívre. Arra, amikor először felfogtam, hogy azok közé az emberek közé tartozom, akikre a legnagyobb bajban számít egy nemzet. Egy delta forszos sosem kérkedhet azzal, hogy ki is ő. A legtitkosabb alakulat. Hozzánk képest a névi a haditengerészeti kommandó vagy a Rangerek, az államok elit egysége már-már nyíltan végzi a munkáját. Filmek százai szólnak a szírről. Rólunk csak legendák terjengenek, és ez így van jól. Sokan még a létezésünket is megkérdőjelezik, mert mi nem vigyorgunk a hírek képkockáin, és nem szereplünk az újságok címlapján. Amit nem lát vagy nem tapasztal meg az ember, annak sokszor a létezésében sem hisz. Pedig a Delta Force legalább annyira létező különítmény, mint azok az alakulatok, akik a média disfényében verik nagy dobra a tetteiket. Mi nem kerítünk semminek nagy feneket. Még az állományba kerülésünk sem volt különösebben megünnepelve. Fort egyszerűen csak megveregették hármunk vállát, sapkát tettek a fejünkre, és ennyi. Az igazi beavatás másnap jött. Ugyanis egy hajnali ébresztő után minden fegyverünket, eszközünket elvéve, a szemünket bekötözve feltereltek minket egy teherautó platójára. Több órás zögykölődés után egy erdő közepén tehettük csak szabaddá a szemünket. Beszélnünk tilos volt. Ruhát, papírtérképet, vizet kaptunk, mást nem. Étel, fegyver, navigáló vagy szóba sem jöhetett. A feladat az volt, hogy időre visszaérjünk Fort Bragg-be. Megtanultuk, hogy hárman is alkothatunk egységet, még úgy is hatilos kommunikálni. Hogy a csapatmunka életet ment, de egymagad is boldogulnot kell. Hogy az éjszaka lehet a barátod, vagy épp az ellenséged is. Felismertük, hogy a hideg valóban csontig tud hatolni. Hogy a sérüléseid nem léteznek, amikor menni kell. És néha a gyaloglás nem elég. Kocogni, futni, rohanni, törtetni előre, mert oda kell érni. Mindhárman célba értünk. Másnap délutánra érkeztünk meg. Az alakulat kiképzője odalépett elénk, és csak ennyit mondott. Ez a valóság zöldikéim. Valóban ez volt a valóság. A telt gondolatok homályba burkolóztak. Onnantól jobban érdekelt minket a hólyagossá. Véressé tört lábunk, a begyullat vágásaink, amelyeket még a legyek is beköptek, a bűzös testünk, amit a vér és az izzadság savanykás, fémes szaga vett körül. Fájdalom. Éség, hideg, ami pedig a leggyilkosabb, a kialvatlanság. Azóta az egyikünk már elment. Mi maradtunk Póllal abból a bizonyos hármasból, ami megmutatta az összetartozás véres oldalát. Újra az alanyra koncentrálok, talán észrevette rajtam, hogy kalandoztak a gondolataim. Mit akartál túlélni? Faggatom, pedig tudom, hogy nem fogja elszólni magát. Na hagyj most már! A kolumbiai drokkár van közöd? Megnyílik a szája egy ideig komoly, majd elmosolyodik. Micsoda logika? Nem csodálkoznék rajta. A Delta Force-nak sok akciója volt Kolumbiában a drogbandák ellen. Vannak bevetések, amelyeket hivatalosan elismer az USA. Na, a kolumbiaiak nem ilyenek. 93-ban, amikor én még gyerekként csak csodáltam apámat amiatt, hogy katona, a Delta Force alakulatának egyik mesterlövésze adta le Pablo Escobarra azt a végzetes lövést, ami elmosta a drogbáró hatalmát. A felröppenő híreket a Delta sosem cáfolta, de nem is erősítette meg. Így máig csak a különleges alakulat tagjai tudják biztosra, hogy a DF volt. Szóval igen. Te mit nem értesz azon, hogy hagyjál? Milyen érzékenyen érint a drogbárók sorsa? Fekete szemében megcsillan a hold. Meg akar indulni felém, de végül mégsem teszi. Azt hiszed, te patyalat tiszta vagy katona? Azt hiszed, te nem vagy függő? Fogadjunk, hogy szeretsz Nyelekedjet, egyet. Vitába szállhatnék veled, de nem teszem. Neked is van drogod, és még csak nem is sejted. Úgy hívják, hogy adrenalin. leszük egymást. Van, amit tagadhatok, és van, amit nem. Nem igaz, hogy szeretek ölni. Igaz, hogy szükségem van az adrenalinra. Az ő drogja kívülről jut be. Az enyémet a saját szervezetem állítja elő és adagolja az éhes elmémnek. Igen, az adrenalinhoz is ugyanolyan gyorsan hozzá lehet szokni, mint a valódi drogokhoz. Ha nincs adrenalin, üvölt a testérte és elég egyértelmű jeleket produkál, mint például a hiperaktivitás, egymás basztatása, cselekvési kényszer vagy alvászavar. Azért ne keverd össze a kettőt. Vad, be, hogy csak fáj az igazság. Nem tudom, mi az igazság. Ha tudnám, akkor olyan egyszerű lenne minden. Voltak szakaszok az életemben, amikor éreztem, hogy jó lenne abbahagyni, hogy másfelé fordulni, de belehaltam volna, ha megteszem. Ez vagyok én. Ne ködösíts, te drogos vagy. Te meg egy szánalmas barom. Miért? Mert a jó oldalon állok? Ki dönti el, hogy melyik oldala jó? Te? Amerika? Hm. Hát tudnád, hogy erre már én is gondoltam ma. Mindig ti döntötök, mi a rossz, mi a jó. Tudod, még le is lehetne szarni, ha nem ezt tennétek más népekkel is. Ugye tudod, hogy még a telekről beszélünk. Hadd ne szégyeljen magam azért, amiért ellenük is harcolok olykor. Hú, de okosnak hiszed magad. Elárulok neked valamit, katona. Te semmit sem tudsz a drogbandákról, a kábítószer erejéről és mocskáról. Na, ezzel is vitába szállhatnék. Végigmérem, és tudom, bántó, de halkan megjegyzem. A mocskáról azért igen. Döbbenten néz. Úgy határozok, hogy nem szekálom tovább, most már legalább sejtem a dolgokat. Azt azonban még nem tudom, hogy miért óvjuk őt, nagyon. És miért is van rá szükség annyira, hogy érte kockáztasson Amerika amerikai életeket. Egy kolumbiaiért visszamegyek a helyemre.